Oh. Capitolul 13. Șapte pilde despre împărăția cerului, Iisus ne luat în seamă în cetatea sa. Text. În ziua aceea, ieșind Iisus din casă, ședea lângă mare și s-au adunat la el mulțim multe, încât, intrând în corabie, ședea în ea și toată mulțimea sta pe țără. Târcuire. A stat în corabie pentru ca pe toți cei ce-l ascultau să-i aibă înaintea feței sale și toți să audă. Deci, pe mare fiind, Domnului vânează pe cei de pe uscat. Text. Și le-a grăit lor multe în pilde, zicând tălcuire. Roadele celor neștiutoare de carte și fără de vicleșug, în munte, fără de pilde, le-a Însă aici, pentru că sunt și farisei cei vicleni, le grește în pilde, ca unde nu vor înțelege să întrebe și să se învețe, încă și în alt tip. Fiind ei nevrednici, nu se cuvenea să pună înainte lor învățăturile într-o totul descoperite, că nu se cuvine arunca mărgăritarele înaintea porcilor. Deci, întâi spune pilda care face pe ascultător mai culoare minte, că auzi ce zice. Text. Iată a ieșit semănătorul să semene, Semănător se numește pe sine, iar sămânța pe care o seamănă este cuvântul. Când zice a ieșit, nu de un loc anume vorbește, ca unul care se află pretutindinea, ci de ieșirea din sânul de părintești pomenește, prin care s-a apropiat de noi cu trup, deci a ieșit la noi, fiindcă n-am putut noi să mergem la el. Și pentru ce a ieșit? Oare să ardă pământul pentru spini cei mulți? Oare să chinuiască pe oameni? Nu, ci să semene, și anume să semene sămânța sa, că și prorocii au semănat, dar nu sămânța lor, ci a lui Dumnezeu, iar El, Dumnezeu fiind, Însăși, semânța s-a semânat, că nu a fost înțelepțit Hristos de darul Ce Dumnezeu este, să nu fie, ci El însuși era înțelepciunea lui Dumnezeu. Text. Și pe când semâna, unele semințe au căzut pe lângă drum, și au venit pățâne și le-au mâncat, altele au căzut pe loc pietros, unde n-aveau pământ mult și îndată au răsărit, că n-aveau pământ adânc. Iar când s-a ivit soarele, s-au pălit de arșită și, neavând rădăcină, s au uscat. Tălcuire Cei de lângă cale sunt cei trândav și leneși, care nu primesc cuvântul, pentru că mintea lor este cale bătătorită, aspăr și nearată. De la aceștia răpesc cuvântul păsările cerului, adică duhurile cele din văzdu, care sunt draci. Cei de pe loc pietros sunt cei care au auzit cuvântul, dar din pricina neputinței nu s-au împotrivit ispitilor și necazurilor, ce au vândut mântuirea lor. Iar soarele, care s-a evit, arată ispitile, pentru că ispitile îi vădesc pe oameni și îi descoperă precum soarele descopere cele ascunse. Text Altele au căzut între spini, dar spinii au crescut și le-au înăbușit. Tâlcuire Aceștia sunt cei care prin grijă, înăbușă cuvântul, căci chiar de ei se pare celui bogat că face oarecare faptă bună. Ea nu crește, nici nu sporește, fiind oprită de grijă Text. Altele au căzut pe pământ bun și au dat rod, una 100, alta 60, alta 30. Tălcuire. Cele trei părți de sămânță s-au pierdut și numai a patra parte a rodit, căci puțini sunt cei care se mântuiesc. Însă mai apoi arată și pământul cel bun, dându-ne nădejde de pocăință, căci chiar pe de ar fi cineva, ori lângă cale, ori spinos, este cu putință a se face el pământ bun. Însă nu de potrivă rodesc toți cei care au primit cuvântul, ci unul 100, poate cel ce are de săvârșită neagoniseală și nevoință prea înaltă, adică pusnicul, iar altul 60, poate călugărul care, ca un lucrător, petrece în viața de obște, iar altul 30, cel care a ales nuntă cinstită și pe cât este cu putință lucrează cu o sârdie faptele cele bune. Și vezi bunătatea lui Dumnezeu cum îi primește pe toți și pe cei ce fac lucruri mari și pe cei de mijloc și pe cei ce săvârșesc lucruri mici. Notă. Iată ce ne spune Dionisei de furna despre felul în care trebuie zucrăbită în frescă sau icoană pilda asemănătorului. Hristos stând și învățând cu Evanghelia mână și înaintea lui oameni în patru cetești sau el, Întâi aceata închipuind sămânța cea de lângă drum. Oameni ca și cum ar vorbi unii cu alții și căte Hristos nu se uită și drace trăcându-i. A doua ceată închipuind sămânța cea de pe piatră. Oameni ca și cum ar asculta cuvântul cu bucurie, însă un tiran împreună cu ostași, cu săbii goale, îngrozindu-i, se întorc înapoi lor la iduri, care le aduc în chinăciune. A treia ceată, închipuind sămânța cea dintre mărăcini, oameni cu femei mâncând și bând împreună și demon lângă ei. A patra ceată, închipuind sămânța cea de pe pământ bun, călugă rugându-se prin peștere, având înaintea lor icoana prea Sfintei Fecioare și a lui Hristos. O la aprinsă sau rugându-se în biserici și în mănăstiri, unii ca diaconi, alții ca preoți, iar alții ca mireni. Text. Cine are urechi de auzit, saudă. audă Tâlcuire. Arată că acestea se cuvine să se înțeleagă duhovnicește de cei care au urechi duhovnicești și că mulți au urechi, dar nu de auzit, de aceea adăuga cine are urechi de auzit, s-audă. Text. Și ucenicii, apropindu-se de el, i-au zis, De ce le vorbești lor în pilde? Iar el, răspunzând, le-a zis, pentru că vouă vi s-a dat să cunoașteți tainele împărăției cerului, pe când acelora nu li s-a dat, că și celul ce are îi se va da și îi va prisosi, iar de la cel ce nu are, și ce are se va lua. Călcuire văzându ucenicii ce nici adâncime mult în cele grăite de Hristos și fiind purtători de grijă ai mulțimii, vin la el și îl întreabă aceasta, iar el zice, Vouă obi s-a dat a ști tainele pentru că aveți o sârde și sârguință. Iar celor ce nu au sârguință nu li s-a dat, căci acela primește care cere, fiindcă Hristos zice, cere, și ce vi se va da." Deci, vezi cum aici a zis Domnul Pilda și numai ucenicii, cerând au luat drept aceea, bine s-a zis, că celui ce are sârguință îi se dă cunoștința și îi iar de la cel care nu are sârguință și minte vrednică și ceea ce îi se pare că are, se va lua de la el. Adică măcar că are oarecare scânteia a lucrului celui bun, o va stinge și pe aceasta te nu va sufla întrânsa, ca prin Duhul și prin lucrurile cele duhovnicești să o aprinde. Text. De aceea le vorbesc în pilde, ca văzând nu văd și auzind nu aud, nici nu înțeleg. Târcuire. Ia aminte că aici află răspuns cei care zic că unii oameni sunt trăi din firești la Dumnezeu. Căci unii ca aceștia zic că Iisus însuși a zis, «Vouă vi s-a dat aști taini, iar iudeilor nu li s-a dat. Cu ajutorul lui Dumnezeu le răspundem astfel celor ce zic unele ca acestea, Dumnezeu pe toți îi face să înțeleagă firește ceea ce se cuvine, căci El luminează pe tot omul care vine în lume. Dar voia noastră cea slobodă ne întunică pe noi, ceea ce se arată și aici, căși văzând firește, adică fiind zidiți de Dumnezeu ca să poată firește să înțeleagă, nu văd din însăși voia lor și auzind, adică firește fiind zidiți de Dumnezeu ca să audă și să înțeleagă, nu aud și nu înțeleg din însăși voia cea slobodă. Căci spunem, nu vedeau oare iudei minunile lui Hristos? Cu adevărat le vedeau, dar se făceau ei înșiși vorbi și îl defăimau pe el, căci aceasta înseamnă văzând, nu văd. Pentru aceasta aduce martoși pe prorocul. Notă. Sfântul Simeon ne spune cum se împlinesc aceste cuvinte într-o lucrare sfinților. Lumea e moarte pentru sfinți și cei din ea la fel pentru ei. De aceea, cei din lume, văzând, nu văd faptelor cele bune și auzind, nu pot înțelege cuvintele lor dumnezeiești grăite în Duhul Sfânt. Dar nici cei duhovnicești nu pot primi în ei faptele cele și cuvintele pătimașele oamenilor lumești sau răi, și văzând și ei cele din lume, nu le văd și auzind cele ale oamenilor lumești, rămân cu simțirea ca și cum nu le-ar auzi. Și astfel nu se înfăptește nici o și a acestora cu aceia sau a acelora cu aceștia. Text și se împlinește cu ei prorocia lui Isaia, care zice, Cu urechile veți auzi, dar nu veți înțelege, și cu ochii vă veți uita, dar nu veți vedea." Căci inima acestui popor s-a învârtoșat cu urechile au de greu și ochii lui s-au închis, ca nu cumva să vadă cu ochii și să audă cu urechile, și cu inima să înțeleagă și să se întoarcă și eu să-i tămăduiesc pe ei. Târcuire. Vezi că prorocia nu spune, voi nu înțelegeți, nu pentru că eu am zidit îngroșată inima voastră, și pentru că ea s-a învârtușat cu adevărat subțire fiind înainte. Pentru că lucrul despre care se spune că s-a învârtușat s-a îngroșat, înseamnă că era subțire înainte. Și fiindcă inima lor s-a învârtușat s-a îngroșat, așa și-au închis ei ochii lor. Și nu a zis că Dumnezeu a închis ochii lor, ci că ei, din voința lor, i-au închis. Iar aceasta au făcut-o ca să nu se întoarcă și să-i tămăduiască pe ei. Că dintr-o a lor răutate s-au sărbuit, a rămâne dar fericiți sunt ochii voștri că văd și urechile voastre că aud, căci ce adevărat credeți voi că mulți proroci și drepți au dorit să vadă cele ce priviți voi și n-au văzut, și să audă cele ce auzit voi și n-au auzit. Tâncuire. Și ochii cei simțitoare ai apostolilor și urechile lor sunt fericite de Domnul. Dar mai vârtos vrednice de fericire ochii și urechile cele sufletești, fiindcă au cunoscut pe Hristos și îi cinstește pe apostoli mai mult decât pe proroci, pentru că ei și trupești au văzut ce au crezut în Hristos, iar aceia nu mai închip gândit, dar și pentru că aceia nu s-au învrednicit de atâtea taine și de atâta cunoștință ca aceștia. Deci cu acestea două covârșesc Apostolii pro proroci, cu aceia că trupești l-au văzut, dar și cu aceia că duhovnicești au primit cele dumnezeiești. Deci descoperă ucenicilor pilda zicând: Text. Voi, deci, ascultați pilda asemănătorului. De la oricine aude cuvântul împărăției și nu-l înțelege, vine cel viclean și răpește ce s-a semănat în inima lui. Aceasta este sămânța semănată lângă drum. Dăcuire. Ne îndeamnă să înțelegem ce le spuse din ca să nu fim și noi asemenea celor de lângă cale. Și oare nu cumva fiindcă Hristos este calea? Lângă cale sunt cei ce se află afară de Hristos? Text. Cea asemănată pe loc Petros este cel care aude cuvântul și îndată îl primește cu bucurie, dar nu are rădăcină în sine, ci ține până la o vreme și întâmplându-se strâmbtorare sau pregoană pentru cuvânt, îndată se smântește. Tâlcuire. A spus strâmbtorare. Pentru că mulți fiind nicărgiți de părinți sau de alte nevoi, îndată hulesc, iar prigoană pentru cei ce cad din credință în vremea tiraniei. Text. Ce a în spini este cel care aude cuvântul, dar grijă acestei lumi și lăciunea avuției năbușă cuvântul și îl face neroditor. Tălcuire. Nu spune că lumea aceasta năbușă cuvântul, ci grija acestei lumi. Nici avuția nu a zis, ci înșelăciunea avuției. Căci deci atunci când bogăția este împărțită la cei lipsiți, nu un ci crește cuvântul, iar spinii sunt grijile și desfătările care aprind, și focul poftei și pe cel al Și după cum spinul fiind ascuțit, intră în trup și greu se scoate, așa și desfătarea. Dacă robește, sufletul intră în lăuntru și cu anevoie se dezrădăcinează. Text iar sămânța semănată în pământ bun este cel care aude cuvântul și îl înțelege, deci care aduce rod și face, unul 100, altul 60, altul 30. Tălcuire Multe sunt chipurile faptei bune, de multe feluri sunt și cei care sporesc, dar vezi rânduiala din pildă că se cuvine ca mai întâi să auzim cuvântul și să-l înțelegem, ca să nu fim ca și cei de lângă cale, iar apoi să ținem cu temere cele auzite. Apoi se cuvine să nu fim iubitori de bani, că ce folos am avea de vom auzi și vom ține cuvântul, dar din pricina iubirii de arginți îl vom înăbuși. Text Altă pildă le-a pus lor înainte zicând, Asemenea este împărăția cerurilor omului, care a să sămânță bună în țarina sa. Dar pe când oamenii dormeau, a venit vrăjmașului, a semănat neghină printre grâu și s-a dus. Iar dacă a crescut paiul și a făcut rod, atunci s-a arătat și Neghina. Venind slugile stăpânului casă, i-au zis, Doamne, n-ai semănat să sămânță bună în țarina Ta? De unde dar are Negina? Iar el le-a răspuns, Un om brăjmaș a făcut acestea." Slujile i-au zis, voiește de să ne ducem să o privim?" El însă a zis, Nu, ca nu cumva privind Neghina să o odată cu ea și grâul." Lăsați să crească împreună și grâul și negina până la seceriș, și la vremea secerișului voi zice secerătorilor, Liviți întâi neghina și legați un snop ca să o ardem. iar grâul adunați-l în jitnița mea. Târcuire În prima pildă a spus că a patra parte de sămânță a căzut pe pământ bun, Iar aici arată că nici pe cea care a căzut pe pământ bun n-a lăsat-o vrăjmașă nestricat, pentru că ne lenevim și dormim. Țărină este lumea aceasta sau sufletul fiecărui om, iar omul care a semănat este Hristos. Sămânța cea bună sunt oamenii cei buni sau gândurile. Eghină arată eresurile sau gândurile rele, iar cel ce le-a semănat pe acestea este diavolul. Oamenii care dorm din lenevire primesc eresurile și gândurile rele. slugi sunt îngerii care le pare rău că sunt eresuri sau răutăți în suflet și voiesc să smulge și a tăia din viață și pe eretici și pe cei care gândesc cele rele. Iar Dumnezeu nu lasă să piară ireteci prin războai, ca să nu pătimească împreună cu ei și să piardă și drepții. De asemenea, nici pentru gândurile rele nu voiește Dumnezeu să fie tăiat omul, ca să nu se stice și grâul, căci dacă Matei, care era neghin, ar fi fost tăiat din viață, s-ar fi tăiat împreună cu el și grâul cuvântului care avea să răsară mai apoi din trânsul. La fel și paver și tărharul de pe cruce, căci aceștia neghină fiind, n-au fost tăiați, ci au fost lăsați să trăiască. Pentru ca să crească fapta lor bună, cea de pe urmă. ei spune îngerilor că la sfârșit să adună neghină, adică pe eretici, dar cum? În snopi, adică legându-i de mâini și de picioare, căci așa nu mai pot lucra, ci toată puterea lor lucrătoare se leagă, iar grâul, adică sfinții, se adună de secerătorii îngeri în jitnicile cele cerești. La fel și gândurile cele rele pe care le avea Pavel, când era prigonitor al bisericii, au fost arse de focul lui Hristos, pe care a venit el să-l arunce pe pământ, iar grâul, adică gândurile bune, au fost adunat în jitnițele bisericii. Text. O altă pildă le-a pus înainte zicând, Împărăția cerurilor este asemenea grăuntelui de muștar, pe care luându Omul a semănat în țarina sa și care este mai mic decât toate semințele, dar când a crescut, este mai mare decât toate legumele și se face pom, încât vin păsările celui și se sălășluiesc în ramurile lui. Tâlcuire Grăunte de muștare este propovăduirea și apostolului, că puțin părând a fi au cuprins toată lumea, încât păsările cerului, adică cei cu minte despovărată de patim și zburătoare la cele de sus, se odihnesc în înșii Notă. Muștarul este o plantă adeseori întâlnită în Palestina, a cărei sămânță este foarte mică. Dulpina muștarului crește până la o înălțime de 3-4 metri. Pentru pilda grăuntului de muștar, Ionise de furna dă următorul pentru zgrăbirea pildei. Hristos în mormânt și din gura lui ieșind un copac afară și apostolul între ramurile lui, cu cărți deschise și din jos oamenii mulți privind la apostol. Continuarea tălcuirii. Deci și tu grăunte de muștar, adică mic la arătare, căci nu se cuvine a-ți de fapta cea bună, dar fierbinte și răbnitor și iute și mustrător. Căci așa te vei face mai mare ca legumele, adică decât cei care sunt neputincioși și nedesăvârșiți. Tu însuți fiind atât de desăvârșit încât și de cerului, adică îngerii, să se odihnească într tine cel care viețuiești viața îngerească, pentru că și îngerii se bucură pentru cei drepți. Text Altă pildă le-a spus lor: Asemenea este împărăția cerurilor, a pe care, lundul o femeie l-a ascuns în trei măsuri de făină, până ce s-a dospit toată. Tălcuire: a luat îi numește pe apostol, după cum și grăunte de muștare anumit, deci precum a luatul, mic, puțin fiind, preface toată făina, așa și voi toată lumea o veți preface, deși sunteți puțini. Unii înțeleg prin a luat păvăduire, iar trei măsuri. Sunt cele trei puteri ale sufletului, cugetarea, mânia și pofta, iar femeia este sufletul care a ascuns propovăduirea între toate puterile sale și s-a amestecat și s-a dospit și s-a sfințit cu totul din această propovăduire. Că se cuvine ca în întregime să dospim, să ne întoarcem spre cele ce sunt duhovnicești și dumnezeiești, că zice până ce s-a dospit toată. NOTĂ Ionise de în furna, dă pentru această pildă următoarea îndrumare, Hristos cu Evanghelia zicând, Mergeți, învățați toate neamurile, și apostolii înaintea lui pe unii botezându-i, pe alții învățându-i, și înaintea lor multă mulțime. Text Toate acestea le-a vorbit Iisus mulțimilor în pilde, și fără pildă nu le crea nimic, ca să se împlinească ce s-a spus prin prorocul care zice, Deschide voi în, în pilde gura mea. Spune voi cele ascunse de la întemeierea lumii. lumii. Tâlcuire Aduce în mijloc pe prorocul care mai înainte a vestit că avea să propovăduiască Hristos și că în pilde va învăța, ca să nu socutești că Hristos a adus un chip nou de învățătură. NOTĂ Pildele erau chip de învățătură și mostrare și în Vechiul Testament. Dintre acestea amintim doar câteva. Parabola oiței prin care prorocul Natan îl mostră pe David pentru desfrânare. Pilda scaietului și a cedrului rostită de Ioaș către Amasie. Parabola împăratului copacilor spusă de Iotam către locuitorii Sichemului. Pilda viei neruditoare din prorocia lui Isaia pentru Iuda și Ierusalim. Parabola votului și a viței din prorocia lui Ezechiel către Israel sau cea ale aici și a viei. Continuarea tulcuirii. Iar acel scurt cuvânt ca este întrebuințat spre a se arăta împlinirea celor prorocite și prin cuvântul fără de pildă nu ne grea nimic. Se înțelege că numai atunci s-au făcut acestea. Spre a se împlini prorocia că domnul nu întotdeauna vorbea în pilde, și a spus atunci cele ce erau ascunse de la întemeierea lumii, căci el ne-arăta tainele cerești. Text după aceea, lăsând mulțimile, a venit în casă. Călcuire. A lăsat poporul când a văzut că nimic nu se folosea acesta din învățătură, pentru că Domnul crea în pilde ca mulțimile se poată să-l întrebe pe dânsul. Însă roadele negrijindu-se de aceasta, nici căutând să se învețe ceva, după cuvință au fost lăsate de dânsul. Ex. Iar ucenicii lui s-au apropiat de el zicând, Lămurește-ne nouă pilda cu neghina din țarină. Tălcuire. Întreabă numai despre această pildă pentru că celelalte ni se păreau mai descoperite, iar prin zâzanie arată toate cele stricătoare către răsar în grâu. Text Iar răspunzând le-a zis, Cel ce seamănă sămânța cea bună este fiul omului. Țărâna este lumea. Sămânța cea bună sunt fiii împărăției, iar neghina sunt fiii celui rău. Dușmanul care a semănat este diavolul. Secerișul este sfârșitul lumii, iar secerătorii sunt îngerii, și după cum se alege neghina și se arde în foc, așa va fi și la sfârșitul veacului. Remite va fiul omului pe îngerii săi, vor culege din împărăția lui toate sminteile și pe cei ce fac fără de lege și vor arunca pe ei în cuptorul cu foc. Acolo va fi plângerea și scrâșnirea dinților. Tălcuire. Toate câte se cuvenea să se zică sau zis mai sus. Aici vorbește despre ereturi care se vor îngădui până la sfârșit, căci de vor fi omorâți eretice, vor fi și tulburări și războaie, și poate și dintre cei credincioși se vor strica în vremea tulburărilor. Pentru că și Pavel și Tălharul au fost neghină înainte de a crede, dar n au fost tăiați atunci pentru că greul care avea să sărăsară din trânsii, mai pe urmă, au adus roadă lui Dumnezeu, iar vrăjmășia ce au aveau ei într-un început, cu focul Duhului și cu căldura credinței au arsul. Text Atunci cei drepți vor străluci ca soarele în împărăția tatălui lor, cel ce are urechi de auzit sau audă Îlcuire că noi socotim soarele mai luminos decât toate stelele, cu soarele aseamănă strălucirea dreptilor, dar și mai mult decât soarele vor străluci aceștia. Și de vreme ce Hristos este soarele dreptății, oare nu ca Hristos vor străluci drepții, Că își vor fi și ei Dumnezei prin Har. NOTĂ Taina întrupării Fiului lui Dumnezeu ne-a dăruit numeroase și minunate roade. Mântuitorul Hristos, primind asupra Sa trupul nostru omenesc, a unit în chip de săvârșit în persoana Sa firea dumnezeiască și cea omenească. Tot prin întruparea Sa, Domnul Iisus a dăruit acelora care se desfârșesc pentru El să se împărtășească prin Har de firea Sa omenească în Dumnezeite. Acesta este înțelesul cuvintelor Sfântului Teofilac. Vor fi și ei Dumnezeu prin Har. Tot pentru aceasta Sfântul Apostol Petru spune despre lucrarea Domnului Hristos. Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit toate cele ce sunt spre viață și spre bună cu cernicie, făcându-ne să cunoaștem că Cel care ne-a chemat prin slava Sa și prin puterea Sa, prin care El ne-a hărăzit mari și prețioase făgăduinții, ca prin ele să vă face spărtați dumnezeieștii firi, scăpând desficăciunea poftei celei din lume. Text Asemenea este împărăția cerurilor cu o a ascunsă în țarină, pe care, găsindu-o un om, a ascuns-o și de bucuria ei se duce și vinde tot ce are și cumpără țarina aceea. Îlcuire Țarina este lumea, iar comoara, propovăduirea și cunoașterea lui Hristos ascunse în lume ci propăvăduim înțelepciunea de lui Dumnezeu ascunsă, pe care Dumnezeu a rânduit-o mai înainte de veci spre slava noastră, după cum zice Pavel. Iar cel ce caută cunoașterea după Dumnezeu, află și toate cele pe care le are învățătul lumii sau, sau rele sau bani, le aruncă pe dată și cumpără țarină, adică lumea. Cu adevărat, cel care are cunoștința lui Hristos a dobândit toată lumea, că nimic având pe toate le stăpânește și stihile ei sunt supuse porucindu-le lor, Așa cum făceau Iosua, Navii sau Moise. NOTĂ Aici, Dionisie de furna scrie astfel despre zugrăvirea pilde. Apostolul Pavel grăind într-o hârtie. Propăvăduim înțelepciunea de taina lui Dumnezeu ascunsă și în împrejurul lui bărbați și femei și înapoi al lor argint și cărți și alte lucruri de mult preț, zăcând pe pământ și alții sfârmând idoli. TEXT Iarăși este asemenea împărăția cerurilor cu un neguțător care caută mărgăritare bune și, aflând un mărgăritar de mult preț, a dus, a vândut toate câte avea și l-a cumpărat. cuire. Viața de acum este asemenea unei mări, iar neguțători sunt cei care au străbat căutând oarecare cunoștință. Multora mărgăritarii se par cu citelențele celor mulți, dar numai unul este cel de mult preț, pentru că numai unul este adevărul, adică Hristos. După cum despre mărcăritarul cel prea alb se spune că se naște în atunci când deschizându-se o lovește fulgerul, după care se închide la loc, așa și Hristos a zămislit din fecioara, din fulgerul cel de sus, adică din Sfântul Duh. Și după cum cel care are mărgăritar de multe ori în taină privindu-l în mâna sa, doar el singur știe câtă bogăție are, iar alții nu știu, în acest chip se ascunde și propovăduirea într-o cei neînvățați și simpli. Pentru aceasta se cuvine ca toate dânturile acest mărgăritar să dobândim. NOTĂ Dionisie de Furna indică următorul zvot pentru zugravie pildei mărgăritarului. Hristos stând și binecuvântând și înaintea sa cu viosul Asaf, care este sfânt grăzuit la noi 19 noiembrie și 26 august. Feciorul de împărat al Indiei, cu îmbrăcăminte călugărească, stând cu bună cernicie și lângă el cu viosul Parlam care este sfânt prăzunit la 19 noiembrie, arătându-i cu degetul pe Hristos și ținând o hârtie, îi grăiește. Iată mărgăritarul cel de mult preț, și înapoi a lor coroană și haine împărățești, și idoli sfârmați, toate aruncate la pământ, iar mai încolo înțelepție liniilor, ținând în mâinile lor hârtii, și deasupra unde este sugrăvit Hristos scrierea aceasta, Iisus Hristos, mărgăritarul cel de mult preț. Text Asemenea, este iarăși împărăția cerurilor cu un aruncat în mare și care adună tot felul de pești, iar când s-au umplut l-au tras pe scare la mar și șezând, au ales în vase pe cei buni, iar pe cei răi i-au aruncat afară. Așa va fi la sfârșitul veacului. Vor ieși îngeri și vor despărți pe cei răi din mijlocul celor drepti și ei vor arunca în cuptorul cel de foc, acolo va fi plângere și scrâșnirea dinților. Tălcuire. O fricoșătoare este pilda aceasta, deoarece arată că, măcar de vom crede, dar viața bună nu vom avea. Vom fi aruncați în foc. Năvod este învățătura apostolilor care au fost pescari. Acest năvod a fost împletit din semne și mărturii prorocești, pentru că toate cele pe care le propovăduia apostolii, le adevereau cu minunile și cu glasul prorocilor. Deci, acest năvod a adunat în el de toate barbari, elini, iudei, desfrânate, vame, ștâlhari. Iar după ce se va umple, adică atunci când se va sfârși lumea, se vor alege cei prinși în năvod. Și chiar dacă am crezut, dacă vom fi aflați răi, vom fi aruncați afară, iar ceilalți se vor pune în vase, adică în veșnicile lăcașuri. NOTĂ La pilda năvodului Dionise de Furna ne dă următoarea îndrumare de zugrăvire. Mulțime de popor din multe feluri de neamuri și din jurul lor apostoli, și din apoi al lor apostoli. De-a dreapta era cu Petru, înăuntru și cu mulți alții, iar de stângă este iadul și oameni mulți fiind căzniți de demon. Continuarea tulcuirii și toată lucrarea bună orea se spune că este mâncarea Sufletului, că și Sufletul are dinți duhovnicești. Deci, la judecată, Sufletul va da seamă prin puterile sale cele lucrătoare sobindu se acestea pentru că au făcut cele rele, iar zdrobirea acestora este plângerea și scrâștânea dinților. Text Înțelesați toate acestea? zis sau lui, Da, Doamne, iar El le a zis, De aceea, orice cărturat cu învățătură despre împărăția cerului este asemenea unui om gospodar care scoate din visteria sa noi și vechi. cuire. Vezi cum pildele i-au făcut pe ucenici cu mai multă luare minte, Căci iată, cei ce erau mai înainte neînțelegătoși și neînvățați au înțeles cele grele de înțeles, drept aceea, lăudându-i Mântuitorul pe ei spune, Orice cărturar cu învățătură despre împărăția cerurilor este asemenea unui om gospodar care scoate din biseria sa noi și vechi, și pe ei numește cărturari ca pe cei care știau legea, dar care, deși știau legea, n-au rămas în lege, ci s-au învățat într-o părăție. Adică în cunoștința lui Hristos, putând vorbi și cele ale legii vechi și cele ale legii noi. Stăpân al casei, adică om gospodar, este Hristos, ca un bogat, căci într-o dânsu sunt visteriile înțelepciunii, pentru că El învățându-ne cele noi, aducea mărturii din Scriptura veche. De pildă, zicând că pentru orice cuvânt de pe care îl vor rosti oamenii, vor da socoteal în ziua judecății, dă legea cea nouă. Iar când zice că din cuvintele tale vei fi găsit drept și din cuvintele tale vei fi osândit, aduce mărturie din legea veche. Deci cu acesta, asemenea sunt apostolul, după cum zice Pavel, fiți mie următori, precum și eu lui Hristos. Text. Iar după ce Isus a sfârșit aceste pilde, a trecut de acolo și venind în patria sa, a învățat pe ei în sinagoga lor. În Călcuire. Zice aceste pilde pentru că avea să spună și altele, și se mută de acolo pentru că și pe alții se folosească venirea lui. a sa numește Nazaretul, căci aici a crescut, iar spunând în sinagogă, arată că îi învăța în adunare și de față, ca să nu poată zice că a învățat ca un călcător de lege. Text Încât ei erau uimiți și ziceau de unde are el înțelepciunea aceasta și puterile, au nu este acesta fiul Teslarului, au nu se numește mama lui Maria și frații, adică verii lui, Iacov și Iosif și Simon și Iuda și surorile, adică berișoare lui, au nu sunt toate la noi, deci de unde are el toate acestea? Și se sminteau întru el. NOTĂ Frați, referitor la frații Domnului, având următoarele sensuri, frați, veri, rude apropiate. În toate aceste cazuri, nu este vorba de frați propriu-zis după trup, ci de rude apropiate, îndeoseb veri. În alte cazuri, prin cuvântul frații mei se înțeleg apostolii, ucenicii, Mântuitorului. Aceste sensuri multiple ale cuvântului frate sunt cunoscute din Vechiul Testament. Limba ebraică, având un vocabular redus, unele cuvinte prezintă mai multe sensuri. Între acestea este și cuvântul frate. Tălcuire Fiind nepricepuți, nazarinenii socoteau că neamul cel de jos și simplitatea strămoșilor sunt piedici în a plăcea lui Dumnezeu. Deci chiar om simplu să fi fost Isus, adică numai om, nu și Dumnezeu, ce îl împiedica pe el să se facă mare prin minuni. Însă aici ei se arată și lipsiți de înțelegeri și pizmăreți, pentru că s-ar fi guvenit ca mai vântuos să se laude că lor au drăslit un asemenea mare bine. Iar frații și surorii Domnului erau copiii lui Iosif, născuți din femeia fratelui său, Cleopa. Căci după ce s-a săvârșit Cleopa fără a avea feciori, Iosif, după lege, a luat pe femeia aceluia ce a avut de la ea șase copii, patru parte bărbătească și doi parte femească. Pe Maria, care după lege, era fica lui Cleopa și pe Salomea. Și spune, Sunt la noi, în loc de aici cu noi locuiesc." Deci și aceștia se sminteau într Hristos, poate zicând și ei că scoate pe dragi berzebul. Text Iar Iisus le-a zis, Nu este proroc desprețuit decât în patria lui și în casa lui." Și n-a făcut acolo multe minuni din pricina necredinței lor. Tăcuire. Vezi că Hristos nu-i cărăște ce cu blândețe zice că nu este proroc disprețuit decât în patria Lui și în casa Lui. Că avem noi, oamenii, acest obicei că niciodată nu facem în seamă cele ce sunt ale noastre, dar pe cele străine le iubim ce adaugă și în casa Lui, pentru că și frații Lui cei dintr-o aceeași casă cu El îl pizmuiau. Și n-a făcut acolo minuni multe pentru necredința lor, fiindu-i milă de ei ca nu cumva și după minuni rămânând necredincioși să fie mai mult supuși la munci. Și zice, n-a făcut multe, căci minuni a făcut, ca să nu poată zice nazarineni, am fi crezut dacă ar fi făcut minuni. Ea și așa să înțelegi că până astăzi Iisus în patria Lui, adică la Iudei, este necinstit, iar noi cei străini îl cinstim pe dânsul.